לדעיה השני, לחרים השלישי, לסעורים הרביעי, למלכיה החמישי, למימין השישי, להקוץ השביעי, לאביה השמיני, לישוע התשיעי, לשכניהו העשירי, לאלישיב עשת עשר, ליקים שנם עשר, לחופה שלושה עשר, לישב אב ארבעה עשר. לווילגה חמישה עשר, לאימר שישה עשר, לחזיר שבעה עשר, להפיצץ שמונה עשר, לפתחיה תשעה עשר, לחזקאל העשרים, ליכין אחד ועשרים, לגמול שניים ועשרים, לדליהו שלושה ועשרים, למעזיהו ארבעה ועשרים. אל פקודתם, לעבודתם, לבוא לבית אדוני כמשפטם, ביד אהרון אביהם, כאשר ציווהו אדוני אלוהי ישראל. ולבני לוי הנותרים, לבני עמרם שובאל, לבני שובאל יחדיהו, לרחביהו, לבני רחביהו, הראש ישייה. ליץ שלומות.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 וצדוק ואחי מלך, וראשי האבות לכהנים וללוויים, אבות הראש לעומת אחיו הקטן.